السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله فلا مضل له ومن يضلل الله وحده لا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 ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وضلاله في النار ايها المؤمنون اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله تعالى طاعته ومتابعه الرسول عليه الصلاة والسلام Yuomini, na yuamini na kuhusieni pamoja na kuyuhusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na hivyo hivyo na kumfata na kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumbukeni ya kwamba bado tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukitekeleza ibada ya funga ambayo ni rukun mina arkani alislamu ni jambo ambalo limefaradhishwa na Allah subhanahu huwa ta'ala kwetu kama vile ambavyo lilifardhishwa kwa wale waliyotangulia kabla yetu basi ni wajibu wetu kila mmoja kuilinda somu yake kuilinda ibada yake na kuifanya vizuri kabisa Pasi na kuitia dosari kija kwamba tuo katika somu lakini mwezi huu umekuwa ni, ni mwezi wa kuwa ni mwezi wa ataa basi tuchukue furusa hii kukumbushana uwajibu wa zaka wajibu wa zakah katika zile nguzo tano za Uislamu basi nguzo ya tatu ni ita uzaka ni kutoa zaka zaka ni jambo ambalo limi na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa khal sallallahu alayhi wa sallam tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim Zaka uchukuliwa kutoka kwa wale walikuwa na uwezo wa kutoa zaka kisha ugawanywa na upewa kwa wale wenye kuitajia mafakiri maskini na kama iliovelezewa katika aya na ndani ya kama tutaelezea huko mbele yakulu allahu tabaraka wa taala wa aqimus salata wa atu zakata wa al Allah subhanahu ta al wa ta'ala anasema na ya surah al ya kwamba atimu salata simamisheni swala wa atu zakata natweni zaka, zaka warkau ma'arakiin kwa hivyo mrukuo pamoja na wenye kurukua mfanye ibada pamoja na wale wote ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ya hii tunaamrishwa kudumisha swala na hivyo hivyo tunaamrishwa kutoa zakat wa atu zakat zaka, zaka. wa khala ta'ala وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء او يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذالك دين القيم الله سبحانه وتعالى اتوانبيا في سوره البينه وما امروا الا ليعبدوا الله قالوا watu او جاء امرش ايسبقوا الله مخلصين له الدين هل يكمتكسي الدين Mwabudia Allah na pas na kumwabudia yote au chochote kile. Unafa'a katika hali ya unyenyekevu. Wa yuqimus salaah. Na amrijo asma mishe wa yutu na watoe zaka Wadhalika dinu qayyimah. Na hiyo ndiyo dini ya sawasawa sawa. Ndiyo dini madhubuti. Kuomba ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasa yeye ibada na kuwa mnyenyekevu kudumisha sala na kutoa zaka wadhālika dīnul basi hiyo ni dini iliyokuwa madhubuti kabisa wa khala taala khudh min amwālihim ṣadaqatan tuṭayyhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alayhim inna ṣalātaka sakana lahum wallāhu samī'un 'alīm khutubuhii muwajjahu ila an-nabī ṣallallāhu wa ālihi wa sallam haya wa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiambiwa khudh min amwalihim sadaqatan chukua kutoka katika mali zao zaka tutathiruhum ili uwatoharishi hao na amradin bukhul washuha watu zakihim na uwatakase biha kwa hiyo zaka wa صلى na uwaombe rahma hao inna salataka sakano lahum akika duwa yako e wao wao ni utulivu wallahu samiu alim allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam igemtaka kwamba achukue zaka kutoka katika mali za waumini na mtume sallam akaandaa idara ya ukusanyaji wa zaka akawateua baadhi ya maswahaba wakawa wanapita maeneo mbalimbali mbali, kwa waumini na kuangalia je kwa mali hii mtu anayomiliki iwe nafaka iwe dhahabu au fedha je imefikia kiwango cha ja kutoa zaka na je imefikia yale masharti ambayo yanastahili kwamba itolewe zaka katika hayo pamoja na mifugo yao wale ambao mali zao ziko zinastahiki basi wanapigiwa mahesabu na zaka nachukuliwa inaletwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na moja kwa moja kugaiwa kwa wale waliokuwa wenye kustahiki wa ibn ibn umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala bunia alislamu ala khamsin ana simulia abdullah ibn umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhuma yakoma mtume sallallahu alayhi wa sallama amesema bunia alislamu ala khamsu alislam umejengwa juu ya nguzo tano shahada anla ilaha illa allah wa الله muhammada rasulullah wa anna muhammada abduhu wa rasuluhu ya kwanza ni kushuhudia ya kwamba kuna mola basae kuabudiwa kwa haki si kwa allah subhanahu wa taala yake na hakika ni mtume wa Allah ametumwa amepewa ujumbe wa ikami sala na hivyo hivyo wa Uislamu jianguzoi ya pili kusimamisha as-sala wa, wa, as wa ita'i zakah na kutoa zakah wa zaka. ramadhan na hivyo hivyo kufunga mwezi wa ramadhani wa haji al na kuhiji katika nyumba tukufu ndani ya mji wa maka al-muhim hizi ndio udhotano katika hizi kwamba kuna swala la kutoa zaka inamana kama vile ambavyo tunavyoona uwajibu. ulazima uliopo katika shahada ulazima uliopo katika ikami salah hivyo hivyo ulazima na uwajibu upo katika kutoa zaka kwa watu anatakiwa mali zao e, ziangaliwe je mali hizi zimetimiza yale masharti ya kwamba daurani al haul kupitiwa na mwaka na vile bila bulugha nisaab kufikia kiwango je kiwango kimifika. katika ole mwaka na kiwango kimefika basi kama kiwango kimefika Inapasa kwa mali hiyo itolewe zaka kwani zakaa ina faida nyingi mno lakini kubwa katika yote mkumbuke kwamba ni nguzo miongoni mwa uzo tano za Uislamu hivyo hivyo ni katika mambo ya waji alofaradhishwa kwa wale ambao mali zao au mazao yao au mifugo yao imefikia kiwango na ki kutolewa, kutolewa zakaa na hiyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni deni deni hilo aliwezi arasumuaye kusamehewa inatakiwa kwamba litoke deni hilo wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuwa Anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha muadhan ila al-Yaman. Asimuli Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma. Haqiqatan Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma muadhi ibn Jabal ila al-Yaman kwenda katika miji yeme. wa Yemen. Alimpeleka ili akawa wa mualliman wa qadhiyan aende akawafundishe watu dini aende akatatue matatizo yao aende akawalindanie watu wa Uislamu akamwambia ud'uuhum ila shahadati an la ilaha illa allah ukifika kwao hao la mwanzo walindanie hao ila shahadati an la ilaha illa huwa e, yakubali kushuhudilia kwamba hakuna mola pazaye kuamriwa kwa, kwa haki isipokuwa Allah na wakubali kuishi katika mfumo huo sikutamka tu la bali kuishi hivyo na kupokea na kuyatekeleza maelekezo na maagizo yote kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala anni rasulullah na mimi yani nabi Muhammad kama ni nabi ni ni mjumbe wa Allah fa in huma ata'u li ikiwa hao baada ya kuwaeleza hayo wakayakubali wakaingia katika uislamu fa alimhum ma anna Allah ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah wa amir kwamba nisa tayari mshako waislam بس وامون اذا مولانا وين الله امي وفرضشيا صلاه تانو مچانا لا سيكو منت اندقيوا اصلي صلاه تانو فاينوم اطاعو لذلك نايكيوا واو واتاتيهو واتسماميش صلاه واتادوميش صلاه الله افترض عليهم صدقتا وفاميشه وфундиشه ياكمبا ان الله سبحانه وتعالى امي وفرضشيا واو zaka amewafardhishia kutoa kutoa zaka tuukhaz min aghniihim wa turaddu ala fuqaraihim na yuzaka uchukuliwa kutoka kwa wale wenye uwezo wale wali ambao mali zao zimefikia yale masharti ya kutolewa zaka kisha baada ya hapo Faturadu ala fuqaraihim na urejesha au gawanya welekezwa mali hizo kwa wale mafakiri Kwa wale masikini waliokuwa katika jamii yao Kwa wale ambao wasiokuwa na uwezo kwa jambo hili jambo la kutoa zaka ni jambo kubwa mno ni jambo la wajibu jambo la fara na wakati huo wa huo ni rukun min arkan alislam ni nguzo katika nguzo za uislamu wa yakulu abdu jarir bin bajari radhiallahu ta'ala anhu bayatu an nabiy sallallahu alayhi wasallama ala iqami as-salaah nasimulia as-sahabi jalil jalili bin abdillahi ya kwamba mimi nilikwenda kwa mtume Sala Allahu alayhi wasallam kwenda kumbei kumpa mkono wa utiifu yeah. ala iqami as-salaah ya kudumisha salaa kwamba maisha yangu yote mimi nitadumisha salaa wa ita'i az-zakaa na kwamba mali yangu ikio imefikia vigezo basi nitatoa zakaa wa nushauri kila na hivyo hivyo kumpa nasaha kila muislamu ambaye anahitajika yeye apate nasaha katika jambo fulani hii ndio ilikuwa ni mwenendo wa maswahaba ridwanullahi taala alaihim wakienda mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumthibitishia kwamba wow, wao watasimama katika hilo na wala hawatorudi nyuma toban walisimama hivyo na wala hawakuyumba hata zama alipokufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya e, arabi baadhi ya mabedui walitaka kuyumba lakini abubakar khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akasimama akakabiliana nao na kulazimisha kila ambaye mali yake inastahili kutolewa zakaa itolewe zakaa na ikampwa atakayegoma itashukuliwa kwa nguvu na kuhakikisha kugawanywa kwa wale wanaastahili فقام على ذلك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى ابكر اكلسماميه يلو يقيوا ميامطانا جماعه الصحابه نا غند لا مسواحه يونسى ولزما وفرض واجب و كتو زكاه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل fardatan minallahi wallahu alimun hakim aya ndani ya surati tauba Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wanaostahiki kupewa zakaa. aya hii imekuja kuwafafanua na kuweka wazi katika zile njia za khair kwa sababu njia za khair ziko nyingi mno lakini wanjiya ambazo au wale ambao wanaostahiki kuelekezewa zaka kama ilivyokuja faturaddu ala fuqaraihim wamba wale wanostahiki ni hawa wa kwanza ikisema Allah tabaraka wa taala inna masadaqatu lil fuqara hakika eh, zaka wanastahiki kupewa ni mafakiri fakiri ni mtu ambaye huenda katika siku akapata chai wala asipate tena chakula cha mchana wala asipate cha jioni au akapata ya mchana tu au cha jioni tu au akakosa kabisa. Maana huyu ni ashaddul haja, ana haja zaidi kutokana hali aliyokuwa nayo. Kutokana na ule ufakiri eh uliyomgubika mtu huyo. Akaendelea akasema wal masakin. Na hivyo hivyo wanaustaiki maskini. Maskini nyule amaye anapata cha baadhi ya nyakati lakini licha kwamba anapata laki, hakitoshi kwamba kama alikuwa ale mtu huyu mfano kwamba yeye na watoto wake kilo mbili kwa siku basi anaweza akalimu skilo au kilo moja Akawa apati baadhi ya yale masurufati yake kolo huyu eh amechemka daraja kuliko huyu fakiri fakiri montaji zaidi na hao wawili hawekitajwa mmoja anapotajwa basi anawakilisha mwingine. Lakini hapa umetajwa wote wawili uweza kuwatofautisha. Mwingine anamuona jinsi alivyo tabani. Amekula, atakula ana lakini hali yake iliyokuwa nayo huyu ni mhitaji. Uyo anahitaji. Huyo ni miskin. Huyo nani? Huyo ni maskini. Wala wamilini عليها na wale watendaji wanaotenda katika idara za zakaa wanaosimamia katika kukusanya zaka kupiga yale mahesabu na kadha na kisha kuangalia nani ambaye anastahili kukaiwa ikiwa kwamba ni katika dawlati eh, muslima au ikiwa katika zile yale majita sisi makubwa yanayopokea zaka basi wale alamilina hata kama na uwezo lakini kwa sababu yeye ni mmoja wa watendaji basi atawekewa na yeye fungu kwa ajili yake yeye kwa ile kazi anayoifanya wala aminiin alaihi walmuallafati qulubuhum na wale wenye kutiiwa nguvu nyo nyoyo zao watu hawa Ima ni wale ambao walioslimu karibu Ima ni wale ambao wanaotarajiwa kuslimo kwamba hawa wa muslimu karibu eh basi ughaibu ile zaka kuatia nguvu ile mioyo yao ili uislamu uthibiti katika nyoyo zao Wawe na yaqini juu ya dini ya Allah au hawa kwa vile kiongozi alivyoangalia alionakwamba hawa kwamba kutokana hali yao ya kijamii yao ikiwa tutatoa kuwapa hawa basi uenda fihi khairun kwake huyu mwenyewe na wale atibauhu na wale wanaomfuata hiyo inarejea katika rai ya kiongozi wa jamii usika hivyo hivyo wa firiqab na katika kukomboa watumwa na kukomboa mateka kwamba hiyo zaka wanaaga watu hao Wanastahiki kugawiwa walgharimina na watu wenye madeni. Wenda mtu alikuwa anifanya biashara, anamiliki ana assets nyingi mno, ana pesa nyingi mno. Lakini kama ilivyo biashara, wakati mwingine watu huanguka na kuporomoka na ile ni kila siku. Basi mtu huyu ni kama kwa muone wa kawaida watu wanaona ana uwezo, kumbe ah, huyu hana, huyu ana madeni. Maka yake nguo yake inatoka vumbi ya madeni. Kile kinajaribu kuficha hezekani ya madeni basi hao watu wenye madeni nao e, Wanastahiki kupewa katika mgao wa zaka wa fi Na wale waliokuwepo katika njia ya Allah, al-mujahidun wal-murabitun wal, wal mujahidun waliokuwa katika sabilillah wale murabituni wanaolinda mipaka wale wenye kupambana eh, kwa ajili ya Allah katika njia ya Allah hao ndio naao vile vile Wanastahiki kupewa katika mafungu ya zaka kwa sababu wao eh yote wanaangalia kwa ajili ya kupeleka mbele li'aay kalimatillah kwa ajili ya kunyanyoa eh, neno la Allah subhanahu wa ta'ala wale ile mamali ya zaka yata kwenda ima kwa ajili ya kununua al asliha yata kwenda kwa ajili ya kununua vyakula vyao yata kwenda kwa ajili ya kununua vifaa vinavyohusu wao au mavazi yao nao vile wana hao na hilo litaangaliwa na kiongozi e, amiri al wabni sabil na mtoto wa njia yule aliyekatikiwa Tufulani alikuwa alikuwa safiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine alipofika njia akapata dharura yoyote ima ajali ima akaibiwa au akapoteza kila kitu kule kwao walikotoka wenda na uwezo lakini sasa hapa katika mji wetu hana kitu tena basi naye ni katika watu ambao wanastahili kupata mgao wa zaka ibn na yule ambaye mtoto wa njia e, ni mtu ambaye amekatikiwa alikuwa nasafiri basi na kuanza kuhojiwa bwana wewe safari yako inaenda unataka kwamba huyu tumethibitisha kwamba ni msafiri anatoka alikotoka kwaelekea e, Msumbiji ametoka alikotoka kwaelekea Komoro au mashaba dhalika hana kitu ameibiwa basi naye e, Anastahiki kupata kupata wa wazaka wa zaka fahamu ni kwamba yenuamini faridha Allah hiyo ni faradhi imi kutoa kwa Allah subhanahu huwa ta'ala e? wallahu alimun hakimu Allah ni mjuzi ni mjuzi ajua na vile vile ni hakimun ni wa ubora kabisa almuhim haya ndiyo mafungu yanayostahili mafungu manane wanaostahili kupoa wa zaka katika ule wajibu wa zaka wanaostahili hawa baliyo basi Isiye sasa mtu akawa anataka kutoa zaka a yeye anaipangia masharti. Kutoa zaka anaipangia masharti na kikichwani kwake yeye. Kwa bwana mimi nakupa zaka wewe uende ukafanya biashara. Mimi wewe, nakupa zaka wewe hii zaka nakupa wewe wewe uende umra au uende hija au nakupa hii zaka na... eh? la sio yako Usipangia masharti. Wewe hiyo siyo ya kwako. Inachopasa sio sala wajibu ni sala la ushauri. Ni sala la maelekezi. E, ni sala la kunasiyana. Ama mtu kuchukua jukumu kama ile haki kwako Je, wewe shilingi mbili zako ulizokuwazo mfukoni tukupangie mashadi kwamba leo ufuturu kashata au leo ufuturu karanga kwa elfu mbili zako? Nani anakupangia? Hivyo hivyo mali ya zaka ya kwa ko usipangie masharti a10 ay katika mafungu haya ambayo Allah Subhanahu wa ta'ala ameelekeza wazi kabisa ndani ya sura hii surati tauba aya hii ni aya 60 ambayo ameondoa ule mkanganyiko kwa nini kwa sababu zuina linasi hubu shahawati minan walbanina walqanatirul muqantarat minadhahab walfidda walkhayl musawwamah wa kawaida watu tumepambiwa sisi kupenda mali eh kuanzia wanakupenda wanawake mpenda watoto na bila kupenda mali sasa linapokuja swala linalohusu mali allah subhanahu wa ta'ala anasimamia mwenyewe hata ule mgao na kutoa maelekezo mfano wake katika aya hii amewaelekeza ni kinana nani watu hao ni watu wa aina gani ameelekeza mbea nane mafungu nane kama ilipokuja katika faraa okay, ukiangalia faraa Allah subhanahu wa ta'ala aya ya 11 aya ya na aya ya mwisho ndani ya suratu nnisa ameelezea namna ya mgao wa mirathi Mamna mali iliyowachwa na marehemu inavogaiwa wewe kwa mujibu wa daraja yako unatakiwa upate kadha au pataka amegawa mpaka thumni moja ya nane ya mwisho kabisa ambayo hiyo ni ya wake ili kuondoa nini ili kuondoa kule utata ambao unaweza kutokana na watu jinsi walivyoomba mioyo yao ni mioyo ni tamaa tuna tamaa sasa Allah ametuundulia ibakie ni sisi kufuata maelekezo na maamrisho ya Allah tبارك wataala au tukaamua sisi tupije pande maelekezo ya Allah twende wenyewe tunavyotaka lakini tukiende wenyewe tufahamu ya kwamba tunamuasi Allah na vilevile hizo vile mali zetu tunazipeleka katika hatari ya kuangamia na kuwaribika na kupotea na hivyo hivyo mbele ya Allah kuwa katika adhabu yenye kuumiza yakula Allah tبارك wataala. Inna Allaha wa malaikatahu على 'ala يا nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Rabbana atina dunya wa akhirati wa qina nar Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la tuj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka ra'ufur rahim birahmatika ya ahmar rahim Allah tunakuomba utakabali saumu zetu e Allah tunakuomba utuoondolee ubakhili katika nafsi zetu e Allah tunakuomba utukabalie misamamo yetu kwa ramadhani e Allah tunakuomba tudumishie amani katika nchi wev Allah tunakuomba umpe taufiki raisi wetu mama Samia Suluhu pamoja na serikali yake katika kuongoza kwa haki na uadilifu e Allah umpe taufiki mama huyu atuongoze katika amani na umpe baraka mama huyu ili baraka hiyo iye kwake na iene kwa, kwa raia wa nchi hii wasallallahu ala muhammad wa ala alihi wasallam, wasallam.